A, ah, cum spune că albine un marit, Ingele. Și spune că plovă. Și să presupune că agentul nu are nicio altă traducere acestui semn V, decât cea care i-a fost dată V, cea care i se ridică este următoarea. Poate acea persoană sau acel agent să înțeleagă sau să aprehendeze înțelesul propoziției A cu B, B, în astfel încât să cunoască când este permisibil să ascerteze propoziția compusă pe baza informației factuale. Aceasta este întrebarea centrală de Și răspunsul este, i-am solicitat, percepând uh, payment, normale, în normă punct 3, în normale de non-normalne, czyli na temat sugerii, które oparliśmy, Deci, interpretacji non że w PIB, ma jest prawdopodobieństwa, w pierwszym, w în ce pierwszym, w pierwszym, w pierwszym, w pierwszym, w pierwszym, w w Ce informație transmit din comunitate? comunitar? El știe că producția compusă nu poate fi aservată dacă implicațiile sunt nici în comun, nici în comun, nici în comun, Ceea ce eu sugerez este că înțelesul constant al cologicii este mult mai bogat decât tindem noi să crede. De obicei. Și anume, crește, știm că ele ne o condiție necesară, suficientă, așa cum suferă și Cada, pentru valoarea adevărată a propoziției compuse, formată cu ajutorul moderatorului cauze. Și aceasta este o trăsătură esențială a prezărării adevărului. Prin diferență, este validă în virtutea înțelesului învățat din Însă, Prin <stut> înțelegerea condițiilor de adevăr <no> pentru o oboliție logică <ra> noi vom ști și în ce condiții este permis să acertăm așa mult. Poate cu în ce condiții sunt justificati de a săpăta așa Și asta consider că este o căzătorie esențială a prezentării justificări. <ra> deci, în e ce cam. <ra> Dacă nu și înțelege, înțelegi circunstate logice, atunci, cu <coughs> albastru, va ști când este permis să certeze propoziția compusă de vreodată informație patoare. Această expresie, in all that is permissible to serve this compounded based on this fact information, este sinonimă cu a ști când este justificat. Cu idee similară am regăsit-o preșiunță. Am notat foarte mult despre această relație între înțelese, constante logice, înțeles în general și justificare, dar se ascultă la preșiunță, care este o greu de așteptă, al lui Christopher Peacock. Și el sugerează că, de fapt, în contextul gredial, trebuie dintre trei condiții asupra i to jest considerăm co jest w tym kraju, w nie de żadnych różnic, które są w trebuie să fie to jest tak naprawdę, să w Szwecji jest bardzo dużo, że w pentru że nu o discuție, și anume că orice tranziție trebuie să fie evidentă, imediat. Frege nu a dezvoltat, nu a dezvoltat o explicație, pentru în aceste relații de justificare. Dar pipo, consideră, că în contextul Fregean ar fi natural să considerăm aceasta, explicația de relație, și ar avea o formulă, în drum de justifică o a doua formulă, Dlaczego warunki de pentru tak jest ujęte w ramach sytuacji wykresnej, garanteją spełnienia warunków prawdopodobnych. Więc, jak już mówiłem, tretj jest pierwszy, ale nie jest, nie jest, nie jest, nie jest, nie nie Nu știu ce Pe scurt. <coughs> deci, dacă sunt îndeplinite condiții de adevăr pentru premise, adică sunt adevărate, această îndeplinire garantează îndeplinirea condițiilor de adevăr pentru concluzie. Pentru că am permis să ne suntem adevărate și am permis să ne Iar cunoașterea adevărului premiselor și a înțelesului constantelor în logice, din aceea, operaza justifică la separarea contului. În rândul un agent care în Iașă premişește marchele de reducere, marjele de, de și operează această diferență va fi justificată în separarea contului. Euh se poate face o analogie interesantă între ceea ce susține karma și căutarea noastră despre înțelesul dat în termeni de condiții de adevăr, și ceea ce spune că e meritul, ca fiind ceva în posesia dinului în făcând aminte lucruri. Și a înțelege o propoziție el înseamnă a ști în ce constă un temerit pentru ea. Doamnele spune ce legere semantică, după ce reținește înțelesul în condiții, în termenele de condiții de adevăr, a înțelege o propoziție, în înseamnă a ști în ce condiții, iar de exemplu istoria asta. Să un exemplu foarte simplu și ne o propoziție și chem o persoană Și dacă să mergem la cunoașterea că atunci s-a înțeles această propoziție, desigur că înțelegere se spune plauzibil, înseamnă că Înțelegem o Dar înțelegerea acestei propoziții constă în de Știu că o este adevărată, dacă și mai dacă, la un obiect, pe eu nu-l știu, are anumite și negri. Și ceea ce a spus ne duce la această analogie, zice că această cunoaștere a condițiilor de adevăr ne spune, deci dacă cunoaște însă, să ne spune ce trebuie să facem pentru a determina valoarea.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 în cele cinci. O proforma Dar n-am avem schimbări de ordine, că Și putem a rata pentru conferințe de de schimb. pentru Diferențele din lucrul predicat, ne ajută părerea tarsipiană, semantica tarsipiană, care definește, înțeles, un în, fel în de condiții de satisfacție. Deci, practic, au un analog, ceea ce practic face o distinție între vei să și vei să aplicăm în distinția e la funcție. Și pentru o propoziție deschisă, Dacă pentru o funcție spune -o că să ne -a Deci, în concluzie, și voi încerca să mă rețin, argumentul final va fi, dar, fi acesta. Deci, explicați. Dacă un accent, sau un agent obține justificare pentru asertarea adevărului cu poziției exprimate de concluzie, nu mă doamne, Există o diferență validă de la diferență de la, funcție la funcție. Agentul are temeiul care garantează adevărul, cum face și operează acea diferență care îl conduce de la previsele la aprobării. De ce se dă acest agent? Explicați că ar fi un Avem patru pagini naționale, la jurnal, de la primele două. Se așa. Trebuie să existe o diferență validă de la Premisul există o diferență valică, atunci este implicată de, de, de presente, de... de... și și la w există o pregăține w și w Mai mult decade. Dacă concluzia din felise, operează inferențe și cunoște că acea inferență este validă în virtutea înțelesului constantelor logice, atunci acestul va ști că acea concluzie este o consecință logică a premisei. o consecință logică este o relație obiectivă. O concluzie este implicată de premise, dar dacă noi nu știm, dar inferent concluzia din premise, atunci acum ajuns să-i că este o consecință logică. Prin urmare, am ști că, dacă premisele sunt adevărate, tot și concluția fiei adevărată, adică adevărul premisului, garantează adevărul concluzit. Și de sigur, el va ști că, adevărul premiselor garantează adevărul concluzit, chiar dacă nu are justificări, în fapt, pentru premis. Dar din moment ce are justificări pentru premisă, și știe că premisurile sunt adevărate, premisa adevărat, lor, din moment ce are justificări, El va obține o justificare pentru concluzii, diferând pe subatit. Și această justificare este asigurată de cunoașterea adevărului lui și a înțelesului constantelor orice din privință. Trebuie să există o întrebare viitoare. <coughs> de ce adevărul premiselor garantează adevărul? Asta însemna explicația relației de consecință-logică, în general, am inteles. Există o abordare din perfecție, în modul efectuată de Ipila Scheer, adică, de locul XI, It's Logic in the Și ea încearcă să argumenteze că, de fapt, relația de consecință-logică, definită prin adevărul genismului care încăază adevărul, sau nu există niciun model. Nivelul logicii, prin adevăr, adevărul, ridică o relație de corespondență între constructul noastre, promitive, liistice și realitatea, logica este negată direct de realitate și considera, atunci, de faca consideră că relația de consecință logică este întemeiată de legii de cele mai general al realității, legile O în na la ceea ce nu am spus, nu a fost făcut la bana pe din parică, am pus condiția że agentul să primească prința pe care operează felică. Pra vă nu este necesară această Pentru că, în mod normal, noi nu stabili validitatea unei inferențe, înainte să o utilizăm. Și mai mult, dacă această condiție a fi necesară, atunci ar rezulta un regres, deoarece pentru a stabili validitatea inferenței pe care o cream, avem nevoie de un alt argument care să stabilească validitatea <cătări> că și așa mai departe. că -a? acest regres nu apare, pentru că, de noi cunoaștem validitatea unei inferențe, nu pe baza argumentației. Are nevoie de un argument care, în final, se stau să stau princă la cremă de este valici. Și cunoaște calibilitatea de lucruri, pe baza înțelesului constantelor noi. Exemplu, dacă în modul Spalens, ca să vedem că această operă, această regulă de inferare, această diferență este validă, nu trebuie să ne ușească când la cremă de azi. Și vom vedea că atunci când P este a ajutat, i ce się în oprică, prin celul, în care știu în fiță. că, spunem să ce Și consider că dacă nu așteaptă că diferența este validă. atunci de fac, mai mult, putte spune că are o justificare pentru concluze acest diferență? Explodesc am spus de ca ca acest ceva în poziția cărării e o persoană, pe e de lucru. Dar, de exemplu, o persoană poate deține un TMA și în o poziție, Fără să realizeze, de fapt, ca este un TMA. Dacă ne gândim la o persoană care e într-un laborator de chimie, și efectuează niște observații relevante, de cea musculă pentru o propoziție privă obține multe mei, efectuăm niște observațiile relevante. Acea persoană, făcând observațiile, practic intră în construcția femeiului, dar, poate să nu știe, de fapt, pentru ce constituie acest ceva multe Și mai o semnitate, să gândim, de exemplu, la urmarea materială, care într o propoziție, din alte propoziții, prin indiferențe subvalidă, Aproape o nu este recunoscută. Deci avem un matematician, pornește la niște teoreme și operează niște diferențe. Dar nu știe dacă sunt probabilți sau. Și ajunge la tinte teoreme. Dacă el nu cunoaște că acele diferențe sunt subvalidă, este el justificat în aserta acea teoreme? Deși se, se poate întâmpla ca în o propoziție să fie o consecință logică și că care vorbește, dacă el nu cunoaște că pașii pe care le-o pregătoare sunt corect, nu putem spune că el are o justificare pentru asemenea aceasta. Deci, cu asemenea că, da, dacă nu cunoaște că e poate a operat cu ea foarte mult. Mi-a fost prezentat la un curs, dar nu m a interogat-o dacă este să îl luăm. A, profesorul de, a crezut profesorul pentru și a tot operat pe la fel. Dul judecăți, spunul opună. Practic, nu face decât să aplici algoritm, cu niște tregu. Nu are justificări pentru pe no. a Și apoi ceea ce îmi e înifere, ea ceva. Și aici am probleme pentru problem, a Asta ar probleme pe problema Probleme Pentru că sunt, sunt probleme insolvabile pe care le pun avea... Asta a fi, a mare, de care Achmar, panem zarazem przedstawia się o tym, że na to, że to się patrzy na să fac o atașament chei tablămizi și tablănoi a Часть 100-го, Să introducem și secvență. Adică să folosim Descute. un fel de resursă, să folosim o regulă care ne permite să se pe la pași. Adică să aplicăm sinonimismul disjuntiv. Dar așa trebuie să se ajunge la concluzie. Și noi facem regulă elementară pentru și Deci, Cred că, doar condiția asta este suficientă. Pentru de loc. De să la de că, de-a dreptul, cele matematice. Să văd la uși un alt exemplu ci, uh, atât cineva cu tot totuia pe e o mașină care faci casete și îți poate nu, Și uh, poți să o aplici pe un număr indicii de situații. Adică e o demonstrație destul de scurtă de câteva și poți să o folosești pentru un limitii de triunghiuri de turism. Uh, și iarăși, dacă tu o folosești poate nu pasă care które Majoritatea ar acuză doar în mașină, nu știe sau nu să ce pe vremea care să o citești, nu au nici rezultat. na de ce modelă? Pentru că nimeni nu are No i to jest, No właśnie, właśnie, właśnie, właśnie. Dar. to argument nie miałby, nie miałby, nie miałby, nie miałby, ściągnąć, żebyś mówił, żebyś dał w idei, że w różnych, nie mamy, nie mamy, nie mamy, nie mamy, nie mamy, nie mai opiniilor sau ceva din genul acesta. Și nu avem o moditate epistemologică în sensul că concluzie a fost o informație nouă, neconținută de mine, Indiferent de ce persoană. Asta e problema veche a deducției. Asta dacă e informativă sau nu. Dacă e utilă, este problema nouă a logicii epistemice. Și mai avem o întrebare. Când discutăm statutul unor concepte, să zicem, teoretice, de fiecare dată ne-am obișnuit, Luca, care și să definim teoretic, te analizăm. Deci, când ne luăm o teorie cadru și în raport cu ea fixăm aceste determinații, există o serie de sisteme, de logică uh, sistemică,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 Este ca la cu cunoaște obiectiv, Nu are de a face mai mult cu tot ce sunt aceste atitudini propoziționare sau ceva. Sunt propoziții de acele obiectivă Există e o legătură între asta și ceea ce spuiți. Nu acceptă o cunoștință care este în afara subiectului nostru. Și dacă concluzia este indicată în To 2014 roku o komunikacie o persoană, o czym. Więc, nie, nie, nie, nie, nie, o, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, în nie, nie, w nie, nie, nie, nie, nie, o, nie, nie, nie, Dar nu s-au <coughs> Și un anumit matematician, <coughs> în 28 trebuie să infereze la cea teoretă din acțiune. Teore, Deși era implicat, de logic, în acțiune, totuși la cea este o Matematicianul poate și trei, Deci, e pis. Nu am dat un să <coughs> Dar nie o wolności, nie jest to logika, bo wola może de Wielu z tych Nie, nie, În matematică W matematyce możesz mieć systemy, które są ekstremnie długie, nie, nie, nie, nie, și care nie, nie, la nie, și pot să ai un sistem scurt, transgenitările oprit, în care o informație nouă un proces constructiv, care nu este stabilit, determinat complet de acțiune și de semnificația conceptelor comun, chestiunea chestiile Deci Există de tot felul de tipuri de inferență în știință sau de argument sau ce vrei și cred că trebuie localizată această discuție sau relativizată la un tip de logică epistemică și tot așa la un tip de V Shiva, a i cele ceea ce am o medere decizională. Discuția au fost la O este, să să facă re am de cunoaște. Lucie se desfășoară și, și lucrurile să de arată în termen de acest proces. Dar, ceea ce mă a interesat pe mine este o parte constructivă. Mă refer, spre exemplu, la matematica clasică. Și la matematicem care folosesc, ascultăm că folosesc rei bune ale logice Și w tym samym przykładzie, w pomocy tych reguł, w albocie, w albocie, w albocie, w albocie, w albocie, w albocie, w albocie, w albocie, w de w w albocie, w albocie, w albocie, w albocie, w albocie, A albocie, w o nie wiem, czy w każdym razie takiego nie wiesz. Dalej, ja ale w tym zakresie, w tym zakresie, w sau tym ja po idea, strzeltgas же nie będę jak w Între înțelesul cuvântului cunoaștere și acela de cunoștință. A spus că se produce cu cunoaștere. Nu, se pare că foarte ușor că nu produce cunoaștere, poate produce cunoștință. Deci, imprecizie terminologică. Un lucru din precizie este înțelesul propoziției, înțelesul termenului. Ceea ce înțelegem noi prin înțelesul termenului, în același lucru înțelesul propoziției. Deci, iarăși, prin precizie. Și agentul este justificat, concluzia este justificată, Nu mai este agentul și altea concluzie. Deci, după aceea, mai avem o precizie, nouătate epistemologice, nouătate tehnologică, este concluză această distinție, ar fi trebuit făcut o distință. Tot o funcție posibilă este aceea de cunoștință potențială și cunoștință reală. Cea potențială este cea nebursă, ne procesului de nie, nie, nie, nie, ale nie, nie, nie, się nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, a co? nie, nie, nie, i w tym momencie, gdy w tej chwili nie ma możliwości, to jest możliwość, to jest możliwość. To jest możliwość, to jest możliwość. To jest możliwość, to jest możliwość, to jest możliwość. To jest możliwość, to jest możliwość, to jest to w w jest możliwość, jest możliwość, to jest możliwość, jest możliwość, Dla a staram się na to, żeby justificare. Încă nu. miastach, am modalitate temu, dar na cerce ją odprawiać, to było pentru agent temacie, że w miastach, w miastach, w miastach, w W moment gdy dowróciliśmy do miasta, aby go ujawnić, ujawnić, nie ma ujawnić, că Geneze, nu și contextul i kontekst I mi mi się te dysfunkcje, a te, w ogóle, mają bukata deknowania te kontekst A jest w książce, w I które, wolno, dar intruinția pe care o am că docenea spăzenta este foarte relevant pentru procesul de cunoaștere științifică în contextul genetic. Asta e fizicul pe care -am. Adică, în momentul în care descoper o, nu? ceva, nu în momentul în care, să spunem, am un potențial candidat. Deci o propoziție sau ceva formulat, și caut temeiurile de adevăr. Asta nu înseamnă că s-ar putea aplica și invers, adică din... am impresia că în temeierea a ceva, cel puțin așa cum am înțeles eu, vine după ce ai, adică pornești după ce generezi cunoașterea, să spunem, sau candidatul de cunoaștere cumva s-a ajuns la el, are un candidat de și ai trebuie și începții Și atunci poate găsești eu. Asta ar fi... Uh, nu știu dacă vezi justificarea asta, uh, tu nu știi ce urmează să justifici și tot justifici și atunci câteodată și ai găsit -o ceea ce vrei să justifici. Am, uh, am intuiția că e, uh, e relevantă o ziunea prezantă, dar cumva nu așa întrebare. Iar a doua chestie care cumva se leagă cu asta dar sunt la un moment dat că pot să am o observație relevantă, care să fie temei pentru ceva, dar să nu știu pentru ce. Nu? Că, lo, e. Acum, dacă cere, dacă ai vorbit în termen de proprietăți intrinsec și relaționale, am impresia că a fi temei nu este o proprietate intrinsecă a unei observații relevante. Adică, pot să am o observație relevantă și ea devine temei doar atunci când o prind într-o. Într-un proces de interveniere, deci am deja și uh, capătul, să spunem, adică, candidatul potențial de cunoaștere. Și atunci poate să fie temei pentru un candidat potențial de cunoaștere și uh, ca proprietatea relațională între observațiile relevante și candidatul potențial de cunoaștere. Da? Deci dacă lucrăm cu o proprietate din a fi temei, atunci toată schema pe care o folosiți, Merge, că am niște terori potențiale, și caut ceva. Dacă lucrăm cu a fi teroriu de atunci e clar că să am candidat potențial de Deci trebuie să ne cum ce înseamnă a-l și a-l Asta ar fi Da, și prima A, și clasă. și ați obiectat că, de fapt, acest, acest devers n-a descrit acest contextul descoperirii. contextul genesc. N-am argumentat. E o sugestie, că s-a întâmplat. Am corespundat și pe puțin în aceeași idee, procesul. Iisutia se poartă în jurul cunoștinței, primatele funcții. Acea cunoștință eu pot să o descoperă, în că, normalități. Pot să o citesc într-o mi-o poate spune cineva. Pot <trufă> să intru în contact cu ea, și să o descoperă în de de mod. Însă, atunci când o deduc, sau o infer în anumite propoziții, este mai mult decât un, un mod de descoperire. Deci, eu vreau în înțeles al cunoștinței când am început să o inteleez. Premi sau mătoria în care se întâlnează să înțeleg cunoștința candidată. Deci nu pot să spun că teoria trebuie să fie adată premisele mele, că eu am acces la, în aminte de înțeles al ei. Nu? În măsură în care nu e un aspect Deci asta ar fi o chestie. Deci aici, sugestia implicită este, de obicei, desfăcărimă a mi rezultat, Când nivel și încercăm să întemeieră, temem, de Aici, sugestia implicită este că procesul de inferare este, tot și un proces de întemeieră. Și un proces de întemeia. Și tot demersul din partea a doua a fost, să vedem cum putem explica. Nu mai am o surpriză epistemică, ah. adică, nu epistemologică, o surpriză epistemică odată ce eu am candidatul de cunoaștere. Deci, dacă la ăla am, atunci nu mai e o surpriză. Am o surpriză dacă sunt în procesul de aplicare a, deducției, nu, cunoaștere și, de și odată am cu, cum am spus, o teorie nouă sau ceva. Dacă sunt bine, nu mai am o surpriză au Nu vreau să mă pulizez, dar pe am zis că poate vă folosește cu aceste sugestii. Faptul tine, dar, nu reușesc să văd de ce, la fratele, sau în cadrul de cea subiectării speran. de la cunoștințe, la propoziția pentru care avem rei, între răd, tot și nu ne mai propoziție, știm de acea la a model, o idee, w tym problemie nie ma w tym problemie, że nie ma w tym problemie, że nie ma w tym A że nie ma w tym problemie, że nie ma w tym w va fi justificat și nas Alcum, nei, أś法, nature, na w și na serwis. Prawo jest to na argumentarze. Koncentrzmy założenia, że ja bym się wiedział, to właśnie prawo jest preservar I na de się, że ten będę wiedział, że de wiedział, że będę że będę wiedział, że będę na sertach, w której dalej, nie ma w tym teraz, w tym temacie, w tym samym domu, a szefem, w a imigracja na atlika, operacja w to nie jest odpowiedź. Czyli na czas, w tym wyścigach, w tym wyścigach, w tym wyścigach, w tym w Dacă agentul este întemeiat în a se aștepta premisele și diferă mm. de acele premisele, orice, corect, la anumită conferință, ar fi destructiv aceea. Asta e un caz clasic de întemeiere. Cum întemei ademne, eu o, o propoziție științifică? E bine, prin contact cu realitatea, cu experimentul, fie dedicând un legiu mai general. Deci, în, în mod clasic, diferența lor și care se consideră a fi și un obiect de femeie, dar de ideea se dă la că trebuie explicat de unul de gen. Iar, sincer, am uitat celelalte. Ea în privăță de a fi femei potențial." Ea în privăță <BLANK> de o aplicare, la proprietatea inonței. Ceea ce făceam acum era să-l critică, dar de practic. Nu era ideea. Pravi se definește, temeinem kapie, ciepło pozycji, jak kiedy ja co się dzieje na mierzonego. W praktyce, gdy pozycja mierzymy, to nie wiem, co dzieje o personie, ja nie miałem kontaktu, w laboratorium, sure jest De pe 24 40 czy de bani. Poți vedea în TV, la șangul de finește. Și ce Și ceea ce să Pocot de funcție lui Parvitz, în posesia unui temei. Dar totuși eu nu este întemeiat în alea noastră. Pentru că nu cunoaște acea relație. Deci asta era un pic că la definiția lui de Parvitz. Eu sunt de acord că orice temesc, temește ceva. De o possibilitate ca o. așa oameni. Ca și desiguritate. Asta era ide o idee pe care aser o aserța mea. Cred că nu na ciachu. Akurat. Postok, serdecznie mi wtedy, uniknął debatę, która odpowiada na Implicit, bo Și înțeles, în de să Ceea ce mi se pare interesant este mult de med. Și spuneți dumneavoastră că cineva ca să te pierde, trebuit sau ar să execute exemplu, cu De Cred că putem nu trebuie să să facă. Un experiment mimic și do ce Nu măsuram care să întâă o să întâte ava și nu pe toate aspecte. În cealaltă parte, pe pentru că mi pare interesantă abordarea de Olafur, de Ja, de, de, de de. De, de da I uh, no. w tym mi interesuje, to nie jest fałszywe. Nie chcę fałszywe do tego, żeby do tego, żeby do tego, żeby Demonstracja jest skurana na ulicę, ale nie można wiedzieć, że to jest ale że to jest jest jedyna z nich, to jest jest i to z jest Deci mental, poate, la un moment dat, să se ducă la o concluzie, sau experimentul care se pă. Experimentul într-un laborator, în mică, fizică, dacă nu știu care nu mai e este efectiv. Poate że te la un moment. logic, ajung la są tam sytuacje, w których się z że te i są to serię, prac, nie wiem, z jakimi aspekty, które mogą w takim razie, jakie są, sau tak, jest tak, i tak, Nu vă regădea cu că foarte simplu. Eu credem la părinte la niște premise, iar justificarea pentru aceste premise se poate face în diferite moduri. Poate fi o justificare venită pe linie empirică, sau poate de asemenea fi justificare o justificare pe linia de duce alte altă. Dar pe mine mai interesat din moment ce am cunoscut aceste propovizii și în Și în măsura în care acestea reacționează la o teorie și aceasta o teorie foarte declarată de sistemul meu, integralul ar foarte mare. Și atunci ar trebui să avem niște diferențe corlogice. Am avut unde în această mică schienă, ideea cu experimentele mentale. Când operăm experimentele mentale pentru a justifica premisele sau am pe lângă. Nie no tei tara. Dar te to să, da. Oh. Iar Dacă am să tym un że că tym momencie, że w facem consecințe że w tym și że w tym momencie, że w tym momencie, że Człowiek, a nie de I to jest problem. Ja wiem, że to jest problem. A A to A A problem. A to jest problem. A de. jest problem. Unii acești termeni de, de a datată. Și e bine că dacă folosești acești termeni, că se pare, dar eu acești termeni, de și de și de. Și, de informație. Depinde cu ce folosim de informație acoperiți. O să văd ce mai tare de informație, dar am Și am pus de niște termeni, to, o śpigerą, ale first, ma... parker, ale są terminy, să są problemy, a są tylko fantastyczne. W generale, to ma sfera, to jest coś, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co nou pentru jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co nie mogę się stwierdzić, że się mąstę, że. Tak, tak. jest w są wszystkie teorie. Tak, Asta że jest proces. To jest. To jest. Teoria ta nu e valabilă Oare, pentru situații nu universale, ci particulară când diferențele pot fi de către un om sau de, comunicate, de comunitate, um, s-ar observa și să ai control asupra lui în fiecare moment și asupra situației. Ce te faci cu o teoremă este asupra celor patru ori în care nicio o comunitate niciodată nu va putea avea această privire de ansamblu și controlul tuturor pașilor. Sau o teoremă din matematică, cum zic, a durat câteva generații pusă pe găsit. Deci, condiția aceasta a trebuie să, teori, să avem, ca să poți avea aplicarea tuturor lucrurilor, strategie care să o Nu am Ideatică sunt teoreme matematice sau teoreme fizice matematice care nu pot fi efectuată în fapă orice pentru de nu le apași sau funder minte și nu po se o strună prin care se reduce la de ce începem să vorbim. Eu am datorat de profesor, yani din minte acum a ceea ce am la nivelul fizic și mental. Și au un moment, da, avem niște produse în care sunt considerate acolo cum un inițiat miraculos. Adică Niektóre metody, w asemenea manierę, że numery rezonansu jest widać. Deci, aici, i tutaj, de pași, trzeba umyślnić, ale trzeba w sensu. Tak? Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, nie Nu cred că, practic, înseamnă explicit că diferențele adesea de diferențe elementare, de genuri și de ca să fie evident că nu să facă. Mai e un lucru mai ferit de această costură. Încerc să înțeleg că este explicit dar agentul să cunoască că diferența este validă. Că, ca un sistem elementar sunt aceste diferențe de introducere și eliminare. Sunt foarte simple și poți să controlezi diferența să raporteze la condiția este ca agentul se efectueze intervenția și a sunt valide. Să fie, agentul să_{+} că este acceptabilă deșertată la faptul că prima trecere dat, agentul se efectueze, Faktycznie postawcie wstępie, którego Są to jest taś, że garnizujemy, co te facciamo na unikacjuratorów. Nie ma imię, nie ma imię. Daj, bo te facciamo na to, co te facciamo na co într-o operație despre care trebuie știe că ceva. Și eu, această această operație, se va întrebi, deci, cumva, ceea ce trebuie să opereze el este în acest caz, e nu operația. Eu operez cu persoana care este fițe finite. Dacă a finite, nu ar mai demusat. Dar pentru fițele finite, cazul acestor teoreme, și le accesi, o zic că, ok, sunt, sunt demonstrații bune. Dacă introduci o ciudăție în demonstrația matematică, anume o propoziție fizică, calculatorul, o aia de substanță, nu de bine. Dar, dacă nu accepta așa ceva, nu poți accepta rezultatele acelei. Deci, tu ce merge în merge pentru teorimele sau demonstrațile, Pentru că are o ființă născarfinită, adică capacitatea să le urmărească în mentalul în care îi Dacă îi scapă așa ceva, nu mai merge conexiunea cu care o să între și De s-adrești între 20-i consulciențe. D'acord, da, și chiar în caz nu mai sunt, da, în figuretele. Asta spune fain, de fapt. -a. E ceva ce... ce... A Avem un agent care nu da, aș... Cunoaște că Padereps este Iacuasă. Și cunoaște că Padereps este om politic. O, în așa să fie. Și Padereps este, este un este om politic. Dar nu știe că e aceeași cașoară. Dacă, din punct de vedere logic, dacă avem aceste două preminințe, putem să introducem pe genunțea și să o, să o ținem uh, în quantificăm existența fortificăm și să o ținem în constituță logică a acestui primizor. Desigur, agentul știe că Vatărăț este politician, știe că este un politic, dar nu știe că există un care este atât politician, cât și un politic. Deci, practic, deși asta este un politic de logica, Prin cunoaștere pregnă, nu fac cunoaște de fa nie a vizat, de vorbește de un argent ideal. alt. Și sugerează că agent poate să-și evident ca să se realizeze facile acest. A, de exemplu, cu loist în care nu știe că s a, Bine, nie ma acest de, de temenu, że czeka z tego, że się zareaguje. Ja sądzę, że to jest jedyna. Dyskusja, się stronie lancelowe w każdym razie, w każdym razie, w każdym razie, w tego razie, w może razie, w każdym razie, ja mam w w Ceea ce mi se pare important și chiar ar fi benefică, este o situație. De multe ori, citim, am zis, nu știu, observăm la acelea proiectări. Niște propoziții, niște cunoștințe. Dar, de fapt, dacă ne-am fi spăduit puțin, am fi putut să deducem acele propoziții din ceea ce deja nu știați. În sensul acesta e o inferară. Procesul północy Padlińskiej Funkunkowa, Maderty Politycznej Akademii, która chce sobie wśród Cisarzy de nie ma dziecko. Anika. Wcześniej nie ma nie ma dziecko. No to jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To Pentru că poate atunci și să deducem consecințe în ceea ce deja noi știm, putem să ne extindem în cunoștințelor în mod foarte eficient. Nu ai nevoie să citim ce cânturile cunoștințelor, putem să deducem noi deja de ceea ce știm. Ce -o? Ce faci? Ce faci? punctul care este. jest przyjemność, în punkcie, w którym În konkluzja. W generacji, nie w karmii różnicy. Więc, jak wiemy, w kontekście dyskusji de w tym więc, w konkluzji, w końcu, w końcu, w końcu, w końcu, w że w nie <svālinear> se par. Ea dewinię, ciocie, prelukę, parkugi i fazę. Kaj są fazy? Asta nie Asta Tak. Można, Se poate... dawno, ale dawno, dawno, dawno, dawno, dawno, acest... dawno, dawno, dawno, dawno, dawno, dawno, dawno, dawno, dawno, dawno, dawno, dawno, Apoi, se efectuează niște differențe. Aici un modus potens, la przynajmniej differența. S-ar putea considera și aceasta, jak to concluzie. Se depuze, din aceste două koncluzie, această concluzie, de bazę operatii modus potens. Rămâne aceeași discuție cu cea referitoare la plăcut. Toți și sunt concluzi. Sunt Faci inferență? Dar sunt concluzi pe Momentan, relației de consecință logică, ea este o cunoștință adevărată. Dar dacă agentul nu cunoaște că inferența este validă. ea nu face więc chcecie andela po naszym, nie się pozycji i ataka serca, nasza nadeworada, nie się ląbu nie ma